nderuar asalamu aleikum tashmë jemi në muajin Ramazan urojmë që ky muaj të shkojë me të mbarë me xhirimin e lehtë të pranuar tek Allahu ka një kot gjatë që na ka munguar në studio hoxha Aludin Avazi dhe tani është me ne për të përgjigjur pyetjeve tuaja e ne dëshironim mirëservet hoxha asalamu aleikum dhe mirëservet aleikum salam isejai atë hoxhë ne po fillojmë me pyetjen e parë that si duhet marr abdes gjatë agjërimit a duhet përthithur ujin me hund apo si se e, po më bëhet me rakë që po më dëpërton ujë në fytë saherë që po marë abdes gjatë ajgjërimit. A është të vërtej që nëse një pik ujë dëpërton në fytë gjatë abdesit, edhepse, edhepse pa qëllim e prish ajgjërimin, kur dhije se nëse hanë osepin nga haresa gjatë ajgjërimit, nuk e prish ajgjërimit. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdullillahi rabbil alamin, wa salat wa salamu ala rasulina Muhammadu, ala alihi wa sahbija gjmajin, Allah në lërësu e lërdrojmë, i dërgojmë salavatë dhe selamë e pegamberit e ti, Muhammedis s.a.w., familje, shokve dhe të gjithë atyre besimtarve, musliman që pasojnë rrugën e ti dhe odhuzohen me odhuzimin e ti deri në ditën e gjykimit. Në lidhje me marrën e abdesit gjatë kohës kër njeri është agjerushum, nuk ka ndë një dalim rrëth mënyrës apo formës e si mirët abdesi. E tëra është e njejtë. Mm -hmm. Me gjithë se është vërtejt gjat, e vërtejt gjatë shpërlarës, gojës dhe hundës, njëri ju du të këtë kujtes pak më shumë se rasteve kur nuk është agjerov shumë. Për këtë edhe pejgamerës sallallahu aleyhu a sallam ka thënë që që u e baliq fil istin shaki illa e në të kuna sa ima. E, kur ka këshilu personin cili merë abdes, ka thënë gjatë marjes abdesit kur të shpërlajsh hundën, atërë shpërlaja atë mirë përveç kërë t'jesh aqerushëm, që nëmë kuptonë se gjatë kohës kërë jemi aqerushëm, atër shpërlarë e shpërlarëja egojës, edhe në hundës mos qëtë në atë formën që të fusim ujë shumë, të shpërlajmë disa herë, të, të ngrehim ujën dhe thotë bre, në brendësi, e kështu me radhë, për arësuje se ka mundësi me, shku, me dëpërtu t'i që kanë nga nga uji në brancin ton. Në kët rast çka çfarë ajo çfarë bëjmë është do të thot fusim ujin në gojë, shpërlajm gojën dhe e nxjerrim ujin duke mos mos e tepruar në këtë. E njëjta vlen edhe me hund, do të thot shpërlajm hundën dhe e nxjerrim ujin nga hunda duke mos e tepruar që të depërtoj diçka nga uji në brancin ton. Ë kurse ajo se nëse gjatë kështi procesi ndot të depërtoj diçka në brancë, do thotë të shkoj diçka nga uji, a prishet abdesi apo jo? Themi se kjo varet, edhe e drejta është që nëse neve gjatë shpërlarjes së gojës ose dhundës e kemi bërë kët duke mos e tepru, pra duke përmbajtur këshillën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë nëse kët rast ndot me sku diçka nga nga uji në brancë, atëherë është saktë është se nuk prishet abdesi. Por arsyesa ne i kemi marrur të gjitha ato rezervat dhe ajo ndodh ka ndodhur do thot pa hiri dhe pa qëllim, edhe pse ne i kemi marrë të gjitha masat, dhe në këtë rast njeriu është i liruar dhe nuk ngarkohet me atë që që nuk e bën me qëllim dhe është jashtë e, do thot mundësisë tij. Mirpo nëse njeriu gjat kohës kur është agjërushum, kur pastron gojën dhe hundën, pavarësisht është agjërushum, është duke marr abdes apo jo? e te pronë në këtë shpërlarje, me një fjalë, nuk i përmbat këshilës e pejgamberit, sallallalli po i shpërlar në gojnë më shumë se gjithuhet, dhe e te pronë këtë, nuk, mm -hmm. nuk është i kujdeshëm, duke pas parasysh se është agjeru shumë, dhe në këtë ras nuk, nëse dhe përthëndi që kanë nga nga uji për shkak të mos përfiljes e këshillës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam atëherë kët rast do thotë edhe prishja e udhës. Dhe kjo është ajo çfarë ka dëgjuar do thotë Krishti. Atë fenomenin e Harisa kur Njeri Johandhat e ajrimit. Po. Nëse njëri u uh, han gjatë algjerimit, do thonë nga harresa kimi uh, është e saktë uh, nuk ngarkohet për këtë dhe ajo është i falur dhe nuk nuk konsiderohet se ka prishur algjerimin përderisa kët e ka bërë do thot nga harresa, zoti dhe mëshmirin. Kemë edhe një pyetje të ngjashme, edhe ka të bëjë me algjerimin, thot nëse gjatë algjerimit fletën apo kotësh dhe gjat asaj kohe bëhet uh, junub si duhet mar gusull a lejohet apo jesh për larje e ujit gargarak. Po, nëse kjo ndodh i ndodh ajruresh, ajrureshit, pra mm -hmm. gjatkohës kur është ai ajrureshum gjatë ditës ndodh që të flej nga gjum, dhe nga ky gjumë do thotë bëhet junub. Atherë ai sit ngrihet me një herë do thotë pastrohet, merr gusull dhe nëse nuk konsentrohet e ka prishur ajrimin në asnjë formë pra rrisë se kjo është do të thot jashtë dëshirës dhe edhe, edhe e, do të thot për zgjedhjes së tij. Ë kurse mënyra se si merr ai gusull është njëjtë, sikur se gjatë kohës kur jemi, do thot, kur nuk jemi agjërushëm, mm -hmm. pra gojnë edhe hunden, edhe, e shpërldajm gojin edhe hundën dhe e do thot e lagim apo e lajm tër trupit në përgjithësi duke mos lën asnjë vend do thot pa lagur. Kurse gjatë, kohë, gjatë shpërlarës e gojës dhe hundës, e tëra qëfar vlenë është e njëjtë a qëfar thamë gjatë marës e abdezit. Pra ato shpërlahën mirë, po ju duke e tëpruar, pra duke i përmbajt këshilës e pegamberit sallallahu aleyhi wasallam. Sine. Kalim të një të këpjët e tjetër, selamu aleykum, sënëti para namazit e drejkës i ka 2 apo 4 e 4? E ën tekne është e njohur se do thot namazi drekas i ka katër katë para drekës sunet dhe dy pas drekës sunet do thot katër farz janë do thot të drekës edhe këtu falen dhe kjo është e njohur do thot tek posaish tek me dhëbi hanefi mm -hmm. dhe në kët nuk ka nuk ka asgjë dhe ka mfaq kjo është e vërtetuar në hadithe të shumta të sakta nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Mir po ne e dimë gjatë faljes së namazit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në disa lloje të syneteve ka pas vëllai llojshmëri, do thotë nuk ka falur gjithmonë do thotë në njëjtë mënyrë. Edhe në këtë rast ka ndodhur siç vërtetohet në disa hadithe të sakta dhe të vërtetuara që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka fal synetet e drekës, nganjëherë i ka falur dy para drekës, është fjala para farzit të drekës, mm. i ka falur dy pastaj e ka falur fazën e drekës dhe pas fazit të drekës i ka falur 4 do thot 2+2 dhe kështu do thot e ka plocu numrin e 6 ë numrin e 6 drekateve synet do thot të, të namazit të drekës Prandaj edhe nëse veprojmë kështu nuk do thotë në fakt kemi vepruar sipas praktikës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, madje nëse bëjmë do thotë nga një herë në njërën formë dhe nga një herë formën tjetër, në këtë nuk ka gjë të keqe. Sidoqoftë, nëse vazhdimisht falim katër para drekës, para farzit të drekës, sunet, edhe në këtë rast nuk ka nuk ka ndonjë pengesë, por vetëm se praktikojmë atë që ka praktikuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ata është lejuar ngrënia e mishit për të cilin shkruan se është halal, mirë, por nuk e dim sigurt. Ë për ty dhon përgjigje për ti dhon përgjigje kësaj pyetje, i hmm. themi se zakonisht në për ato produkte që shkruan do thotë se ky produkt është halal, zakonisht vjen do thotë së bashku me këtë informacion edhe edhe institucion i cili e ka licencu, do thotë atë ushqim që është halal edhe është një licencë e njohur ndërkombëtare edhe ato ushtime të cilat e kanë do thot kët licenc atëre është ma e, e sigurët dhe themi se në këtë rrasë që të ushqiehmi, do thot me këto lojtë ushqimeve, nuk ka ndonjë penges, për arsujës ajo e licencë e vërtetën se është e kontroluar nga institucionët cilat e japin, do thot, licencët të këtila. Mirë po nëse është vetëm shkruan halal duke mos pas të ndonjë referencë apo ndonjë referencë e informacion se cili institucion do thotë ka vërtetuar do thotë se ai ushqim është halal, atë në këtë rast nuk mund të themi se në formë të përgjithshme se ai mish në cilën shkruhet halal automatikisht është edhe edhe halal për arsye se kët mund ta bëjë secili dhe mund ta shkruaj çdo njerëj mm -hmm. në çdo fond, në çdo lloj të ushqimit apo të produktit ushqimor. Prandaj nuk themi se në formë të përgjithshme të gjitha janë të ndaluara, mirë po që njeriu tket pak para syjme shumë do thot prej ardhen e atij mishi mm -hmm. edhe shtetin nga vjen gjitha ato informacionet e tjera pastaj edhe firma se çfar çfar firma është do thot ai ai produkt nëse i përcjell këtu pastaj do thot këtu i gulumtan do thot me do thot mënyra të tjera të informacionit sikur se me internet apo diçka tjetër do të ishte majdrejt, zote edhe më i drejtë zoti dhe më së miri Selam aleikum, Fatxh, cili është rregulli në Islam kur dikush na detyron të betohemi në Allah, a duhet t'ju betohemi aty për shembull pa she Allahun, pa zgjatur fjalën më tej apo duhet të zgjasim fjalën, shembull pa she Allahun nuk do t'i tregoj askujt? Ë njeriu në përgjithësi duhet të ketë kujdes mos ta bëjë të thotë betimin një shprehit hmm. vetën se që t'ia leloj vetes se ç'të betohet për çdo gjë. Pra ndaj edhe duhet të jetë në këtë pak më rigorazë në shoqrinë e ti për arsuje se fatkesish të këne shumë për e njerëzë dhe mendojnë e, apo në fakt e kanë bërë shprehi që për gjithdo gjë qoftë e thjeshtë mm. me njëherë dhe thotë jenë gatshëm të bëjnë bedhe dhe të betohën zhe kjo është kështu apo do të bëj kështu apo nuk do të bëj kështu njeriu do ta bëj shprehit vetën që betimin ta bëj vetëm në situata kur ajo është e domosdoshme dhe është në një rrethant që duhet të dëshmoj të vërtetën apo në ndonjë situat ku i kërkohet prej tij që të që të dëshmojë dhe të betohet atëherë në atë rast do thotë ta ta bëj një gjë të tillë kurse nëse është thotë për një rrethant të caktuar apo në biseda me me shokët e tij dhe dikush dëshiron të ti tregoj diçka po frikohet mos po e përhap, do thot atë at, at, at lajm e kështu me radhë do thot mos i tregoa askujt edhe është diçka e, e thjesht shumë atëherë mm. mos mos të lëshohat do thot më një herë në betim. Mirpo nëse është një një gjë që është e nevojshme atëherë nëse betohet në këtë rast nuk ka gjë të keqe për arsye se vetëm e dëshmon atë sinqeritetin që kanë ndaj shokut, ndaj personit i cili dëshiron do thot ta ta ta shoqëroi atë do thot në në një fshëtsi që e ka dhe ky për ta bindur atë se që do të jetë i sinqert me të do thot edhe ta ta bëj do thot të betohet por jo për çdo rast në, edhe për çdo situatë kjo varet do thot çfarë nëse është diçka serioze dhe është e nevojshme atëre nuk ka jetë që se betohet zot e dimë ne Nëse burri nuk ka marrëdhënie intime me gruan e tij e tij dhe bën zina me gratë tjetra kurse gruaja e din dhe prapse prap pra vazhdon martesën për shkak se ka një fëmijë dhe shpreson te Allahu se një ditë do ta ulëzoj dhe do të kuptoj gabimin që bën, a është haram të vazhdojë martesën me një burrë të tillë, sepse tash për tash është vetë një shërtore e tij dhe nën e fëmijë e fëmijës që e kanë. Mirpo ajo vazhdon të rrimë atë me dëshirën e vet dhe me durimin, inshallah. Ky përgjigje ndoshta në këtë emision është vështirë të japim një përgjigje se duhet veprohet kështu apo ashtu. Prandaj un do të tha, do të jap, do të thot një përgjigje të përgjithshme dhe them se për të ditur apo për të dhënë do të thot një një përgjigje definitive në këtë duhet ta kemi para sy shumë më sparti do thot nivelin e praktikës islame që e ka kjo kjo grua pasaj gjithashtu edhe ai burr me të cilën është e, e martuar do thotë kjo grua. E, kjo mvarret shumë për për të ditur do thotë kohjen e, e, e, e kësaj problematike dhe si duhet si duhet të zgjidhur këtë këtë problem në mes kësaj gruaje dhe burrit në përgjithësi. Sidoqoftë un pa hyj do thotë në detajizim e them se domoshta më e drejtë është që Kjo consulta rreth këtij problemi të bëhet në pak më në formë direkte, se kjo grua apo kjo kjo besimtare të shkojë të thotë një hoxh që ka afër i beson dhe t'ia shpjegoj problemin si është dhe të mundohon të gjen zgjidhje këtij problemi konkret, sot edhe më smiri. Si duhet të shpaguar thyrjen në e vetimit nëse femra e ka të vështirë të gjej 10 persona të varfër për të ushqyer <coughs> apo veshëmbasur? A lejohet me këtë rast tu jap të holla një familje edhe pse nuk është 10 antarshë, për shembull 5 antarshë, por para tu jap për të ushqyer dy herë. Dhe është von të bëj një shpagim të till kur unë e kam thyr një betim para 3 vitesh, madje duke shkuar në një vend haram. Këtë e kam shpaguar me 3 ditë agjërim edhe pse kam pasur mundsi materiale nëse është çështja se e ka kryrë së pari kefaretin do thotë shpagimin e betimit, atëherë nuk ka nevojë kjo të ripërsëritet. Pra mjafton do thotë një shpagim, një kefaret do thotë për një thyri të betimit, edhe me kash mjafton. Mirpo ndosë është për ndonjë situatë tjetër, atëherë e drejta është pa u futur në elaborimet e Fukahave në këtë në këtë çështje se a lihet pagimi do thotë i vlerës apo jo e zgjedhja do thot e fukarave që u, u jipet do thot ushqim e kështu meral. me radhë më e drejta është që këto grua të shkojnë do thot në në ndonjë dyqan apo supermarket dhe të blej këto ushqime ditorë që janë do thot mm -hmm. për të varfërit mund të jetë oriz mund të jetë makarona mund të jetë do thot lloje të këtyre ushqimeve të blejnë një shum saqë mund të jetë ushqim do thot e, e për, për të jetë vet dhe ta ta blej atë ta paketoj apo ta ta vejë do thot në çese edhe tuash prindai do thot vjet të varfërve qoft një familë do të thon dy familje nga pesë anëtar apo më shumë në këtë formë edhe nëse e shton pak më shumë nuk ka gjithëkëq edhe e, kjo formë mendoj që është ma e që ka më e drejtë që kam shumë dar... problem hoje nëse shpagimi bëhet edhe gjatë muajit Ramazan eh, mund mund të kuptohet edhe kjo mirë po e drejtë është që njeriu do të thon shpërblimi me e, Ma e mirë është që njeriu ta ta lej, do thot apo ta bësh pagesën, shpagimin e kefaretit sa so sa so sa më shpejt që është e mundur, pra në saj e ka thyr premtimin apo betimin para një muaji se të hyrë Ramazani, atëherë më mirë është me me bash pagesimin para Ramazanit, do thot, atherse sa ta vullnoi deri në Ramazan, Zoti dëmsoj. Atëherë tani do bëjmë një postë pasrë Pytje tjera, të shkurtër me pas rikthehemi pyetje të tjera, shiko është ndërror qendronim ne e kthehemi pas pak. kuasten deru orë rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit për të vazhduar me pyetjet e tjera. Hoje thot para disa muajve kam ushtruar disa kolege të fakultetit në një lëndë të caktuar dhe për këto ato më kanë paguar. Mirë, por para se të më japin paratë mua, më duket se jam betuar ashtu siç e kemi zakon kur të na vijë keq, duke thënë pasha zotin, nuk ju marr këtë herë para dhe me insistimin e tyre i kam marr pastaj. Para disa ditëve më kujtuas se mos kanë bërë e bë dhe i pyeta ato kolegët tani duhet të di se çfarë të bëj me ato para. Kjo më vërrët shumë ç'të konsideroose ka bër B apo jo, më vërrët shumë tek njëti i asaj vajze apo pyetësi. Nëse ai apo ajo me qëllim gjatë kohës kur aty kanë dashti ofrojnë para dhe ka thën për Zotin, valllahin, vallahi apo pa zotin nuk do ti marr do thot parat. Dhe gjat kësaj situate kët betim e ka bën me me vedi dhe me qëllim, do thot me qëllim betimi. Atarën k trust, eh ajo nuk nuk, nuk bën ti merr ato para, për arsyes se ka bërbe për për mos ti marr. Mir po nëse e ka thon ben pa qëllim, do thot nuk ka nuk ka qenë do thot njeti i, i i ti apo njeti i saj përt për t'u për betu, po vetëm ajo shprehja që ka, u ka mbet disa njerëzve me me bë bet, do thotë, atë në kët rast kë nuk konsiderohet bet, është do thotë betim yeminulahu i thonë në gjuhën arabe, do të thotë një betim që e e bën njerëzit si shprehi, pra jo qëllim do thotë betimit me njet, dhe në kët rast i lejo do thotë ti merr. Dhe, dhe etjera pron varen nga njeti, qëllimi i, i atij personi i cili e ka e ka thonë do thotë kët betim Zoti i mëshmirë. Në shruaj një shikuës që ka probleme me motrën e ti, thot, në cilat raste mund të interpreten lidhjet farefiznore me motrën? Kjo më varët shumë prej rëthanave të familjes. Nëse është në një rëthan që vizita të këmotrën, apo vizitate në ndërsile mund të kriojnë, do të të situata, që po themi kushtimisht familje e këtij personi mund të ndikohet nga morali i saj apo nga, nga e, largimi i saj, largimi nga feja e futja dyshimeve të këtilla, atë në këtë rast do thotë që të bojkotohet apo që të që të pengohet, pengohen vizitat e ndërsëlla me motër mund të jenë do thotë më pozitive sesa këto të vazhdojnë. Pastaj mund të jetë do thotë edhe rrethana tjera kur kemë do thotë lashe mund krijon do thotë problema situata të ndryshme ë që yon do thotë ndikojnë do thotë në në në shumë edhe në ngritjen apo në në rregullën e familje e kështu me radh ata në rrethana të tilla ë mund të ndërpriten por në tërprerja nuk nënkupton që tjetë e plot në kuptimin, mos të këtë vizita, pasta i mos të këtë biseda e kështu më radhë, për arësujë se njëri ju mund të mbaj dhe thot kontaktet me, me familje, po mos të këtë vizita konkrete, për shumë me antë telefonit, apo me antë të vizitave jashtë të pisë e kështu më radhë, dhe kjo mund të veprohët me njërën dhe të lihet tjetra, varsish pejë rëthanës edhe situatës që është, që ekziston do thot në atë familje dhe raportet ndërmjet atyre familjeve Zoti i dinë më së miri. Një shikues thot kam një pyetje për Hoxhën sa sa e ka pasur mjekrën të gjatë pejgamberi alayhis salam. Jam duke kërkuar ndonjë hadith për këtë por nuk arrita ta gjej nëse kishit pasur mundësi të më përgjigjeni. Hadithat të cilat vërtetojnë fizionomin apo dukjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë të shumta, madje kemi edhe libr që Imam Tirmidhiu e ka shkruar dhe e ka quajtur Shema'il Muhammediya, që kuptimi i saj janë vërtytet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe e përshkruan Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe nga aspekti i fizionomisë, fizikë tij, po as dhe nga aspekti i sjelljeve e kështu me radhë. Dhe kemi shumë hadithe që përshkruajn dukjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, fytyrën, syt, e kështu me radhë, por gjithashtu edhe mjekrën edhe ata njerëz se kanë përshkruar mjekrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë vërtetuar se ka pas mjekrën e zezë, do thotë disa pjesë të çimeve i ka pas pak në të kuqe, e, pastaj do thotë kanë vërtetuar se hadithet që i ka pas mjekrën shumë të shpeshtë, do thotë kefif i thuat dëgjuan arabe, pastaj vërtetose ka pas mjekrën e gjatë, jo do thotë në fund do thotë përshkruhme se sa të gjatë, mirë po e ka pas do thotë të të të shpeshtë dhe të gjatë disa prej sahabëve kanë përshkruar që e ka pasmë e kënd të jatës saçi kur dikush e ka shikuar nga mrapa duke u falur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kamui do thot me vrej lëvizjen e mjekrës e tij do thot nga leximi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çë kjo nuk në kupton se ka pas të jatë që është vrej do thot edhe prej anash do thot mjekra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kurse më konkret sot i jatë do thot sa me grushta e kështu me radh nuk ka diçka të vërtetum apo për mandum në formë do thotë e të detajzuar mirë po ajo çfarë për menë në hadithët e përzjithshme është se ka qenë e shpejtë dhe e gjatë zoti i dhe mësimi vazhdojmë me pyetjen tjetër thotë nëse prindrit e djalit dhe vajzës janë takuar për të biseduar për fejesën tani prindrit e vajzës i thonë saj bëj çka të duash dhe nuk duan të flasin më me familjen e djalit çka të bëjë Nuk është kjo pyët që shumë e qartë nëse takimi i ndërsjel ka ndodhë dhe thotë në takimet e njohra që zakonish ndodhën para fejesës të këni dhe ndoshta ka pas në një keq kuptim e kështu më radhë dhe ka ndodhë hidrimin nga ana e familjes e vajzës dhe ata të dëshirojnë në një formë të bëj një loj bojkoti apo presjoni të këvajzat që ajo mos të pranoj dhe thotë të lidh fejes me medialin, at shiqohet pak më në formë më detajisht për arsye se pëlqimi i familjes konkretisht do thotë pëlqimi i përgjelsit të vajzës prindit në këtë rast është shumë vendimtare që një fejestje do thotë e rregullt. Mir po nëse është do thotë situata që prindrit apo familja e vajzës mbajnë një një çendrim pak më neutral do thotë nuk janë të dhënë shumë për ta fejuar vajzën por nuk janë edhe në një situatë që të pengojnë apo ta bojkotojnë vajzën, por qëllimi i tyre që është që të mbajnë një lloj një lloj neutraliteti dhe në një formë ja kanë dhënë të drejtën vajzës të bëjë përzgjedhjen dhe ata në vazhdimsi do ta përkrahin në atë përzgjedhje, atëherë kjo është do thotë situatë tjetër, dhe në këtë rast do thotë është një pëlqim i tërthërt, të thot nga ana e familjes dhe ky pëlqimi i të, tërthërt të do të realizohet edhe konkretisht në ato raste kur vajza do ta merr ndër vendimin final dhe atëherë do do të marrin pjesë, thot edhe do të marr pjesë edhe familja e vajzës apo prindi i vajzës, thonë në rastin kur bëhet, thot mm -hmm. fejesa konkrete, zot e di më së miri. Dhe një pyetje e fundit për sot, thot në çfarë moshe të mshuohet të lirohen nga algjërimi? Nuk ka ndo një moshë të caktuar me than që kur një burr apo një, një grua, një plak e arrinë moshën të dhjetë veçare, në atë moment dhëtë të lirod nga agjerimi, për arsye se rrëthanat i nështrohen mundësisë dhe nëse një grua mund të ketë moshën të dhjetë, në dhjetë veçare dhe, dhe është e fort dhe është e aftë nga aspekti shëndetësor për të përbalu agjerimin, Ater ajo apo ai nuk lirohet nga ajërimi, duhet ta ta ajxroj at. Mirpo nëse është një një grua që është, themi më dhën moshën 60 vjeçare, e e them atë kur s'ka smundje, kur është do thot në gjendje të shëndosh, mirpo në moshën 60 vjeçare është një lodhje e tepërt, nuk anko nda nga ndonjë smundje konkrete sheqeri apo shtypja por, e kështu me radh, por ë dobësia e e e plakut apo plakës, pamundësia që të rrin këmb, pamundësia do thotë që ka nevojë vazhdimisht ushqjehet me ushqim do thotë kur pas kohës e kështu me radh, atëherë nëse është një mosh pak më e hershme, po kjo pamundësi dhe kjo paaftësi e bën atë do thotë që qlirohet nga ajërimi. Prandaj ë vendimtare në këtë nuk është mosha, po është do thotë gjendja shëndetësore e plakut respektivisht plakës. Nëse ashtu do thotë gjendja e tyre, do thotë moshë e, mosh e thyer shumë, do thotë edhe nuk ka mundësi asesi ta bal, ta bullafaçë, do thotë Ramazanin me axhirim, atëre të tillë të lirohen pavarësisht çfarë moshe kanë. Zoti i dhe më i mirë. Ësfalnderit që ishe me ne sot. Edhe unë ju falënderoj për ftesën. Shikoj të nderuar, falënderit që na ndoqët, vazhdoni të që, të çëndroni edhe me te me programet e pasura që ofron televizioni jon me rastin e muajit të madhreshëm Ramazanit. Deri takim në takimin e radhës. Selam alejkum. Oh uh -huh.